Аби не було такої гонитви за грошима, хіба старий віддав би Любу за іншого? Шевченко дістав з портфеля олівець, аркуш паперу, приладнав його на книжку і почав малювати. Олівець весело рипів на тостому шорсткому папері, а Віктор поринув у думи. Наче й не чув того. «Не тужи, Вікторе! Хоч і нема в мене жартів, щоб звеселити твоє серце, та не тужи!» Цим горю не зарадиш. А хочеш, я розповім тобі про своє дитинство. Я про себе мало розповідаю, бо й сам сумую, і людям від того не легше. Та це смішний випадок. Було мені тоді років 16. Нас дворових кріпаків гнали етапом звільно до Петербурга. Стояв лютий, після відлиги. Мороз невеликий, та все ж утворилася кора на снігу. Коли на обох ногах стоїш, вона витримує. Підняв одну, щоб ступити, інша провалюється. А як виймаєш ногу зі снігу, підошва за кору чіпляється. І одірвалася у мене підошва на чоботі. Сніг у чобіт набився, онуча мокра. Шевченка заточив олівця і вів далі. Нога мерзне. Почав я через кожну версту зупинятися, Міняти чоботи з ноги на ногу. Ну, думаю, хай обидві мерзнуть. Зате не одморожу. Довгенько так і шов. Етапні солдати спершу сміялися, А потім одному з них набридло. Він як дзизне мене по шиї. Аж іскру з очей викрисав. Заступилися за мене інші кріпаки. Так і врятував ногу. Ну тепер можна зі сміхом згадувати, а тоді, мабуть, було не до сміху. Згадав я, Віктор, цей випадок, бо подумав про твоїх кріпаків. Шкода, що їх у тебе мало. Всього кілька сімей. Віктор насупив брови. У виразі з'явилася нерішучість і розгубленість. «Хочеш з мене зробити багатія? Рабовласника?» «Щоб я з їхньої праці багатів?» Шевченко засміявся. А Забіла враз відчув полегшення. «Саме цього і не сталося б, Вікторе. Не мучив бити їх, як інші. Тому і добре було б, аби було їх у тебе більше, а в якогось, ну скажімо, галагана менше». За вікнами гуляв Сніговій. Стовбур тихенько завивав, Наче вовчення плакало на горищі. Через маленькі вікна в хату падало дуже мало світла, і Шевченкові щораз доводилося придивлятися до малюнка на папері. «А чому б тобі, любий не відпустити на волю своїх кріпаків? Чи знаєш ти взагалі, що таке кріпаччина?» «Ні, не знаєш». Забіла нервово підхопився. «Не знаю». Шевченко взяв його за руку і посадив на стілець. Віктор покірно сів. Для того, щоб знати Кріпаччину, треба її пережити. Який би ти не був добрий і чесний чоловік, тобі не відчути кріпацької неволі. От як мені не відчути, скажімо, скривдженого кохання. Слова Тараса Григоровича переконали господаря. Воно так. Погодився він, але не можу зараз відпустити на волю кріпаків. Панство з'їсть мене з требухою Уявляєш, як вони бояться такого прикладу? Та я зроблю це, тільки трохи пізніше. Придивляйся, думай, радив Шевченко. Хтось же мусить дати приклад. Он із Закривський теж збирається, а йому легше. «Втече до Петербурга, а я куди подінусь?» «Он через вірші спокою немає, а то ще й пани накинуться на мене». «Посидь ще трохи, вже кінчаю», – попросив Забілу не вставати. «Посиджу, посиджу, та розкажи, чи дадуть народові колись волю? Чи йде до цього? Чи так лише розмови між людьми?» «Волю виборювати треба, брате. Її ніколи нікому ніхто не давав і не дасть. І нікому тієї волі немає. Селянам панщина...